Zan izi zeunean, ospatu, ospatu, beti egiten dugu, txarre doon, eta azte egun gorria danean, jendea askoz murrita izaten da, baserri eta baserritarre eta olako jende joera bat ingurugaritakoa, baina dudarik ez dago, egualdi gonak asko argitzen dutela eta gozatu garazi jendeari mm -hmm. e, txarreitearen aldean. Orduan, beti urutero bezala izango da, Hoizean eh, amaika eta mesa izaten da, aurretik eh, prozesik joa. Gero goian gurutze ondoan eh, bedenka benamaten zailo zelai eta itxasoten guru eri, enkaizko hartatik, apaizak eta denekoak. Betikoa, ah, gero ordo batetan eta mesa ondoren eta fizkera bat zaldobat hartu edo egin da gero, bertu zailo bat, urte erako bertu dire, ezpada okerrik, aitor mendilu ze eta... Lehizazo. Eta gero ba, urteko bazkaria, orbertako junta eta jasotzaile eta apaiz eta dueletxeko parteide bat beste eta bar. Eta gero atzaldean nauterri bostak aldera, baxokuak. Ba